чи ли бабусі з ціпком, котра подолала сходи кав'ярні смашна плітка, щоб купити зів'я квіти? Для чоловіка у львівській бібліотеці, що питав про Бога, для юнака, що сплів мені бісерний шнурок для окулярів, для Лесі, Лізи, Тамари, Оксанки, для тих, Кого називаю з великої літери своїми читачами. Певно, що так. Перед іншими я щиро вибачаюсь, адже мені на них слово ненормативної лексики, яке не можу собі дозволити. Навіщо ви пишете? Щодо таких, як я, читайте, у Ломброзо. Саме у нього, а не у Фройда. Краще видаватися божевільною, ніж сублімувати. У цьому житті, котре йде паралельно із книжками, завжди намагалося жити так само повноцінно, як і у власній уяві. Шукати відповіді на запитання не на останньому поверсі башти зі слонової кістки, а Копирсаючись у землі, серед віземенного натовпу оголеного й розгубленого, що йде в невідомість як на жахливих констабірних фотографіях часів Другої світової, я хочу зазирнути в кожне обличчя, почути уривки фраз, усміхнутися, помагати рукою і тихо причинити за собою. Двері. Додаток. Інтерв'ю. 21 березня 2007 року. «Львівська газета, номер 49, 1100. Мене лякає, що я швидко живу. Упродовж останніх шести років Ви опублікували добрий десяток книг у кількох українських видавництвах. Як вам вдається писати з такою швидкістю? Останнім часом мене лякає не швидкість написання, адже я не намагаюся швидко писати, а те, що я швидко живу, це страшне відчуття, якого нікому не бажаю. Його можна зрозуміти, послухавши мою улюблену пісню Висоцького «Чуть помедленні коні». Я не можу зупинити того обвалу думок, які мене мучить, і того відчуття, що повинно поділитися ними із такими ж, як я, тобто не просто з читачами, а з тими читачами, які живуть так, як я. Можливо, на тлі нинішнього вибуху в нашій літературі це виглядає кумедно. Але насправді я не думаю про літературу і якусь міфічну свою роль у ній. Боронь Боже! Я думаю про те, щоб якомога більше людей зрозуміли ті речі, які зрозуміла і відчула я сама. Я хочу швидко цим поділитися з дивною думкою про те, що, можливо, це когось врятує від необачних вчинків, від зла, від зневіри. Може, хтось не намилить мотузку, прочитавши мою книжку, або ще втримається на краю і піде іншим шляхом. Як впливає журналістська діяльність на писання? з одного боку, це дуже дисциплінує. Я давно в журналістиці і знаю, що таке видати 600 рядків на розворот щоденну газету, коли тобі треба на вчора зібрати різну інформацію для нарису, інтерв'ю та репортажу і до ночі просидіти на верстці. Маючи такий досвід, я не знаю слів це неможливо, чи у мене немає натхнення. А з другого, це страшна м'ясорубка, і мені дедалі важче існувати в ній. Мрію, що раптом прилетить чарівник в блакитному гелікоптері і безкоштовно запропонує який-небудь грант, чи просто скаже, ти, втомилася, пиши тепер лише романник. Поки що журналістика мене годує. Як насправді виглядає робота у глянцевому журналі? Мабуть, зовсім не так позолочено, як це часто собі уявляють. Зовсім не позолочено міфи про красиве життя в глянці для кіно про диявола, який носить прада як, до речі, і про тупі жіночі інтриги в цій царині. Я такого не бачила, хоча в глянці і досить таки популярному 10 років. Працювати тут навіть важче, ніж в газеті, бо журнал передбачає багаторазове перечитування. Тобто писати треба художньо, навіки, за 4 роки існування каравану, у мене з'явилося лише два-три достойних автори, хоча я на них чекаю, як на богів, і завжди рада допомагати. Ходимо на роботу, як всі, бігаємо на інтерв'ю. Можливо, якийсь плюс є в тому, що такі модні журнали часто надсилають якісь креми для тестування. А часом мені, як головному редактору, на свята різні фірми щось дарують. Скажімо, якісь косметичні набори. Але це не тому, що я – це я, а тому, що так заведено робити. О, згадала. На день народження мені надіслали безкоштовне запрошення на стрижку в найкрутіший перукарський салон. Але я цим не скористалася, пам'ятаючи про те, де знаходиться сир, який видається мишем безкоштовно? А що в цій роботі дратує, а що подобається? Нещодавно я з зрозуміла, що знаю багатьох відомих людей, що бачила їх і розмовляла з ними. Завдачу я не дуже комунікабельна і ніколи б не наважилася піти до, скажімо, пані Марії Миколайчук чи Івана Гаврилюка. Чи поїхати до того Жириновського чи Лімонова, до деяких з наших політиків, або на власні очі побачити і почути Шерон Стоун. А робота є робота, мусиш. А дратуєте, що це гра в одні ворота. Адже ти перетворюєшся на папугу, що ставить запитання – а зірці, з якої береш інтерв'ю, на тебе начхати. Що несподіваного відкриваєте для себе під час зустрічей з читачами? Чи такими уявляли собі своїх читачів? Несподіванок у мене дуже багато. І різних ситуацій, від яких я готова плакати, бо не сподівалася, що серед читачів будуть не тільки жінки мого віку, От на львівському форумі видавців розписувалося в зошитах дітей, у яких не було грошей купити книжку. Я дуже люблю своїх читачів, без них мене б не було. Найбільше несподіванка – читачі з Санкт-Петербурга, котрі ніколи не читали українською і взагалі не знають нашої мови. Є люди, котрі приносять мені на роботу сік, бо вважають, що я якась бліденька. Є ті, хто прохає, щоб квитків було 13, тобто не 12, як у романі, 12, а ще один квиток для себе. Звісно, думаю, що є багато і тих, хто каже, роздобудь-кото фуфло чи попса. Але мене це не обходить. Я ж не для них пишу. Нехай не читають. Я хочу наголосити, я не створюю літературу, і я не хочу бути в ніяких контекстах.